a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Múlt jelen és jövő a gőzmozdonytól az emeletes motorvonatig. Itt lesz az új közlekedési múzeum, benne például a híres 424-es mozdony és az Árpád autóbusz. Átadták a nyugati pályaudvar felújított csarnokát, mi pedig körülnéztünk. Nagy utazás, kis motorvonattal. Felszálltunk és kipróbáltuk az emeletes vonatozást. Ez lesz a mai Poszmodem műsorban, a postmodem antivírus kiadásában. Jó estét kívánok, Sziládi Árpád vagyok a műsor szerkesztője, és már is bemutatom a ma esti csapatot, a ma esti virtuális asztaltársaságot. Mellettem jobbra Tevan Imre, újságíró kollega, aki egyébként a Budapesti Fejlesztési Központ munkatársa, egészen pontosan azzal foglalkozik, hogy stratégiai projektkommunikációs szakértő. Jó estét Imre, szia! Üdvözlök mindenkit. És alattam levő ablakban pedig Bódi Zoltán, a műsorunk netnyelvésze. Na hát mi, mi látható mögötted, kedves Zoli, neked is jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek, nektek is, és különösen azoknak, akik néznek engem, és ö, mögöttem ezt a gyönyörű szép 24 es bivajt. Csodálatos! Na lesz még erről a mozdonyról szó, meg, meg is mutatjuk majd másféleképpen, de ez egyúttal, egy szót azért mondjál arról, hogy hogy kerülsz ebbe a műsorba, kedves Zoli? Imádom a vasutat. <háha> ez a rövid magyarázat, és természetesen... Erről... tényleg, most azt hiszitek, hogy nem, de tényleg. Na, majd ennek az okairól is beszéljél nekünk. Imre is ezért jött a mai műsorunkba, ezért hívtam meg, mert ő is nagy vasút megszállott. Ezt mondhatjuk így? Mondhatjuk. Mondhatjuk. Igen. Imre nagyon sok cikket írt a vasút világáról. Neki nem elsősorban a mozdonyok vannak a fókuszban, mint Bódi Zoltán barátomnak, de azért nagyon sok minden érdekeset tud. Úgyhogy vágjunk is bele, hogy miért beszélgetünk a mai postmodern műsorban a vasút világáról. És egy nagyon szép felvételt láthatunk, egy kora estén szép őszi fények között egy modern vonat húz el Rákos rendező állomás épülete előtt. Nekem egyszerűen megtetszett ez a felvétel, mert készítettem egyébként, és majd ki fog derülni a műsor közben, hogy hogyan kerültünk mi oda Bódi Zolival ehhez a vonathoz, illetve a Rákos rendezői állomásra. Hát ennek természetesen okai vannak, mert hogy az idei év nagyon fontos eseményeket hozott. Például azt az évfordulót, hogy 175 éve történt, hogy elindult Magyarországon az első vasút, és ezért ugye ünnepi alkalom, azt, azt célozza, hogy megünnepeljük a magyar vasúti közlekedésnek az évfordulóját. De amikor beszélgettünk erről te van Imrével, akkor rögtön pontosított, hogy ez így nem igazán pontos kifejezés, mert hogy miről is van szó Imre? Hát nem ez nem egy olyan szörnyű nagy pontatlanság, mondjuk úgy, hogy az első gépüzemű vasút indult 1846-ban Pest és Vác között. Ha, ha már szót kaptam és szabad kiegészíteni, akkor viszont sokkal érdekesebb, ami nem veszi el az elsőséget ettől a Budapest tól de azért érdemes ezt úgy te, nem úgy tekinteni, ahogy Budapest, vagy Pest Vác, bocsánat, ahogy ezt megtanultuk, hanem egy kicsit tágabb keretekbe helyezni, és akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen, ugye még a kiegyezés előtt az Egységes Habsbú történt meg ez, a, ez az építkezés, és a lényege az volt, hogy Bécset összekössék az Aldunával, hiszen a vasút előtt ugye a, a folyók, folyamok játszottak nagyon fontos szerepet a közlekedésben, elsősorban az áruszállításban, és ennek a Bécs, Pozsony, Érsekújvár, Vác, Pest, Cegléd, Szeged, Temesvár, Báziás fővonalnak, tehát ez tulajdonképpen ez az első fővonalunk, egy darabja volt csak ez a Vestvácc. Ez a Tehát ezzel azt akarod hangsúlyozni, hogy mi laikusok is megértsünk, hogy mi a jelentősége az előbbi mondatainak, hogy nem olyan organikusan kezdték el építeni a vasutat, hogy hát akkor kezdjük el a Magyarország fővárosától mondjuk egy közeli városig, váci kiépítünk, aztán majd folytatjuk tovább, hát, hanem de ez de egy nagyobb Magyarország... tervnek a része volt. Hát ahogy ha most a saját mondataidról belegondolsz, akkor mi volt Magyarország fővárosa Akkor Pozsony. És egyébként, egyébként valóban az első vasút, ami nem gépüzemű volt, az a Pozsony nagyszombati lóvontatású vasút volt, de valóban a Pest az még legfeljebb a, a magyar elitnek a, a gondolataiban volt egy ilyen leendő főváros, úgyhogy... Ugye Széchenyi tudjuk, ugye Széchenyi meg is fogalmazta. Aha. Így van. Tehát ez egy nagyon tudatos nemzetépítésnek volt része a, a vasútfejlesztés. De ez 1867 a kiegyezés előtt nem érvényesült, hanem a Bécset akarták összekötni azok a magánvállalkozók, akik ebben üzletet láttak, az Aldunával, és hát, hogy úgy mondjam, Pest útba esett, úgyhogy szerencsés módon bekötötték. És ugye a Pest-Váci vonalon egy gőzmozdony vontatta azt a vasúti szerelvényt, és ennek az elindulását ünnepeljük idén, ennek a 175. évfordulóját. Ez adta az apropót arra, hogy a közlekedési múzeum megnyissa az időszaki kiállítását az új helyszínén. Csak röviden összefoglalva mondom el azt, hogy természetesen a közlekedési múzeumot mi megszokhattuk a Városligetben, de ott egy pár évvel ezelőtt lebontották a, a régi múzeumi épületet. Ennek sok oka van, most ebben nem merülünk bele. A lényeg az, hogy elköltöztették onnan azt a gyűjteményi állományt, és most annak egy részét, mégpedig jó nagy részét persze már, mint hogy méretes darabokat állítanak ki az északi járműjavító csarnoknak egy bizonyos részében, és valójában ezzel elindul egy építkezés, elindul az, hogy a közlekedési múzeum az új helyszínén megvalósuljon. Bódi Zoltánnal, akiről most már tudjuk, hogy a műsorunkban nem csak netnyelvész, hanem mozdonyrajongó is, arra kértem, hogy jöjjön velem, és nézzük meg ezt a kiállítást tehát az Északi Jármi Javító ami a jövőben az új közlekedési múzeum lesz. Új Gabrielával beszélgetünk, a kiállítás egyik kurátorával, és itt állunk egy hatalmas régi gőzmozdony mellett. Erről a mozdonyról mit lehet tudni? Még négy es gőzmozdony. Ez a gőzmozdony állt egyébként a várostékökelési múzeum előtt is, úgyhogy nem becsestárgy a múzeum bűteményének, és egyébként a, a no, egy általános gőzmozdony, amelyik mind teherbontatásra, mind pedig személy kocsikontatására használatos volt, és hát ő, ugye lehet le, le, le, le, le, le, le, elég tekintélyes ö, ö, mozdony, és a bivaly becemében is hallgatott, mert ugye az erejét kifejező, és a színét és az erejét is kifejező. Ez, ez, ez működőképes egyébként ez a jármű? Igen, igen, igen, igen. Akár, hogyha kiküldenénk most a sinekre, akkor most is el tudom húzni egy személyfonszot. Csak föl kellene fűteni, ugyanúgy, mint már nem napig. Ragadni kéne, kéne bele feketeszten, de azért, meg működhetne. Ez egy idegenes kiállítás, tehát ezt most kezdődik, majd nem soká a tervezés az új közlekedési múzeumnak. Itt lesznek majd a későbbiekben is ezek a járművek? Igen, tulajdonképpen, ahol most állnak a. A, ezek a nagyjárművek, a mozonyok, ez egy látványraktári része lesz már az új ö, múzeumnak, és pontosan a látványraktárok ö, itt ö, a nagy, nagyjárműveknek a látványraktári részében állunk ö, most, tehát ö, tulajdonképpen helyükre kerültek már ezek a tárgyak, bár nyilvánvalóan más ö, sorrendek kerülnek meg, és más ö, járművek fognak ide kerülni, de ö, az, tulajdonképpen a, abban a csarnokban állunk most, ö, ahol majd átépítése és bővítés ö, ö, után az Észak a köz, az új közlekedési múzeum helyet fog kapni, és azért is nyitottuk meg ezt az időszaki kiállítást, hogy egy, egyrészt a csarnoknak a szépségét, az ipari-örökségi csarnoknak a szépségét bemutassuk, a nagyszerűségét, hogy milyen volt ez, a, ez az ípteszeti hagyomány a 60-as elkezdve, illetve um, szerettük volna még ennek a történetét is feltárni, nem csak magának a, a csarnoknak a történetét, hanem az itt folyó munkának a történetét, azoknak a a történetet, amelyeket itt javítottak, vagy részben a katrészeiket itt gyártották, illetve azoknak az embereknek a történetet, akik itt dolgoztak. Bódizoltán a netnyelvészünk egyébként, mert nagyon régóta rajongója a 424-esnek. Nézzen, mennyi vas van ebben a gépben. Elképesztő. Én, itt 120 tonna. 120 tonna. Hát, ugye, azért nem sajnáltak bele az anyagot, hogyha ezt. Hát, ugye, már egy. egy, egy viszonylag nagyobb mozdony a Szergei az 160 tonna, uh -huh. tehát azért ez is ott volt a szeren annak idején. Igen, de Ész... ezek a kisebb dízel, 30 37 tonnával is igen. igen, igen. De ez egy döbbenetesen nagy alkotás volt, az a 424-es, mert e, e, annak idején ez úgy tudom, hogy, hogy nagyon rugalmas mozdony volt, igen, tehát bele lehetett vetni személyszállításra és teherszállításra is, ez, ez teljesen egyedülálló volt annak idején, úgyhogy ez a magyar mérnöki teljesítménynek és a magyar nehéziparnak komolyan az egyik csúcs teljesítménye, nemzetközi, európai és nemzetközi szinten is ez egy igen komoly darab úgyhogy erre nagyon büszkék lehetünk. Zoli egy mondatban azért annyit árulja, el, hogy te mióta foglalkozol a mozdonyokkal? Hát ez a túlzás, hogy foglalkozom, de már legalább 20 éve eh, egyszerűen, egyszerűen rajongója vagyok a vasútnak, annak minden szeletének, eh, de, de a szívemhez legközelebb ezek a régi őzmozdonyokának. állnak. mi az, ami megfogott benne? A szervezettsége vasút csak akkor tud működni, ha minden pontja, minden résztvevője tökéletes összhangban van egymással, akkor nem késik a járat, akkor indul el, akkor működőképes, akkor nem fordulhat elő baleset, akkor nem fordulhat elő az, hogy nem működik a mozdony. Tehát ez egy, ez egy olyan csodálatos csapatmunka és olyan erős katonai fegyelmet igényről csapatmunka egy, egy, egyébként a modell modern vasút is, nem csak ezek a régi száz évvel ezelőtti vasútról beszélünk, most is így van, hogy ez rendkívül ennyi közös számomra. Gabriela Zoltán mögött is van egy mozdony, de ez egy modell. Ez 328-as jól láttam. amit Igen, oldalán? igen, igen. És azért nagyon fontos ez a, a modell, a gyűjtemény szempontból, mert a szempontból, hogy a Európa hírű és elsőrangú a múzeumnak az együttes modell gyűjteménye, hát és, és ezt a modellt pedig kifejtettem még az Északi járműjavítóhoz is kapcsolódik, hiszen az oktatás is folyt magában a, a járműjavítóban, az Északi főműhelyben is, ez még ott készült, és a műhelyében készítették ezt az akkori diákok mestermunkaként, tulajdonképpen. Mi munka, látszik rajta? Mi munka, és ez, műves, szín, ez, is ez is működne. És is működne, tényleg? Ez látszik rajta, Igen, hogy minden, működne. hogy a szelepek, a, a csövek, a vezetékek, minden, minden működőképesnek látszik. Egyébként magyarázzuk el, hogy a számban a 300 vagy a 400 mit jelent? Na mit jelent? A hajtott tengelyek számát. Nézd csak, megmutasd meg! Egy tengely, a dugattyú, vagy a, az a hajtó, hajtókar, egy tengely, két tengely, három tengelyt hajt, ez a hajtókar. Ugye, otthon a dugattyú, itt jönnek ki aha, ez a hajtókar. É. Első, második, harmadik. És ebből van az első számjegy, hogy 3-28? És a, a 4-24-esnél négy hajtótengely pár van. 1-2-3-4. Lényegében a nagykerék. 1900 szansz 4-ben vagyunk ezzel a dizájnmal. Csodálatos. A csodálatos. a baloldalon egy, a, a, a hagyományát is és meg a formatervezési előnyt, ne belül is egy, egy nagyon klasszikus de mi vesz egy, aki ott megnézzük a mozdulja az egyik tetvencs bocsánat, hogy így, de hogy ott mit hol, mit hol hajtunk föl, azt is lehet benne látni. Hát jó be lehet beletzáni, igen, be lehet szállni. igen. Kisztestérbe érkezünk meg. Igen. Hát ilyen formavilágot azért nem nagyon látunk a mai kosszúta. Igen, most nem tudunk bemenni, de ha bekukkantanak, akkor amorzó is teljesen, itt az egész összes és a szervezésével a, a praktikumnak a csúcs ez is. És ha be, benéz, akkor ez a nagy doboz, tudunk a motorját. Őrület. És mellette állt a motorvezetője? Igen, előre ott állt a vonatvezetője. Helye volt. Uh -huh. Egyébként nézünk szok meg. Ez az egyes sorozatszámú 242-es. A szellem vagy a szellem, vagy koporsó koporsónével, és koporsónak is hívták, ugye, mert ugye ilyen áramvonalas kasznia igen. van. És hát ugye a dizájnja, az, azt hinnénk, hogy ez már az olyan modern igen. mozdony, de közben a meghajtás, meghajtása, hogyha benézünk a keretet talál, ez egy gőzmozdony. Igen. Így ez... Igen. a 24-eset, a meghajtása. Heltással. Csak ennek fele annyi hajtott tengere igen, van, igen, ez egy két sorozat, hittem. mert két hajtott van. Egyébként ezt szintenek a hogy higyezzük meg, ez 160-nal tudott menni az ott a végsebességet, ez a leggyorsabb ő, gőzmozdony, de még ezt el tudta érni, de hosszú távon 120-al tudott menni, hogyha ezt a sinek és a pálya íve az megengedte. Ezen tök jól látni a gőzmozdonynak a lelkét, lényegében ez a dugatja jön a gőz, átratolja a dugattyút, megmozdul az egész hajtókar, fordul egyet az áttételen, és meghajtja a kereket. És akkor ugye eljött a másik végállásba a dugattyú, akkor a másik irányból jön a gőz, és visszafelé kezdi el tolni, és akkor tovább mozdul a hajtókar, és tovább hajtja a kereket. Csodálatos valam. Még csak még erre is figyeltek, hogy itt ez a díszítés is Igen. ilyen szépen ki legyen dolgozva. Miközben ez egy de már 6.30-asztályokocsi volt, hiszen fapados ülések vannak benne, de mégis ennyire igenyösen ki volt. És most láthatjuk az, az igazi fapados vasodat? Igen, ha majd rá, ne egy mindent lett. a fa ülések vannak, de... Ez, ez is a, a, a, a fém megmunkálás, ugye azok a motivumok ö, köszönnek vissza még ugye a nyugati pályaudvaron vagy a keleti pályaudvaron, tehát a... A, a netnyelvészhez fordulok egy pillanatra, hogy akkor itt most egy kis rögtön az is, mehetne, hiszen a fakados jelzőt itt rögtön életszerű körülmények között fejthetjük meg. Hát fából van a pad. <gül> ennyi. ennyi a magyarázat. Köszönöm, ennyi volt az infoszól. De, de aztán, aztán ez átment a, a, a, a, vagy fölvet egy olyan jelentés, is, hogy a fapados az ugye olyan alacsony költségű. És ez pedig fapados, hát kemény, de azért de elviselhető, kényelmes. kényelmes. Látszik itt, hogy málik a vakolata a falakról. Most érdemes eljönni, hogyha az eredeti állapotában szeretné valaki látni ezt a javító csarnapot, mert ezt aztán föl fogják újítani a következő években. Igen, igen, igen. Tehát, hogy igyekszünk ezeket megtartani, és most tulajdonképpen azon is megy a, a gondolkodás az amerikai tervezőkkel, hogy hogyan lehetne esetleg a falaknak ezt az állapotát is megőrizni, akkor a... Úgy, hogy közben fel is az épületet és alkalmassá tesszük egy 21. századi múzeum épületnek. Mert úgy igazán autentikus, eredeti, hogyha. Igen, a... tehát hogy a, minél több mindent állapodat. szeretnénk megőrizni a, a régi berendezésekből uh, itt, a, itt ebben a csarnokban. Tehát akkor a jövőt úgy képzelhetjük el, itt, hogy a még nem használt területeken is további mozdonyok, egyéb igen, járművek igen, lesznek. Igen, igen, igen. Ez ugye ez a csarnok még ki fog bővülni a külgerő körút irányába, tehát még kap egy üveg. Kubust, tulajdonképpen egy ö, ö, több éves is, és meg még egy ö, hozzáépítést ahhoz, hogy az összes ö, jármű, amit szeretnénk elérni, az elférjen. És esemény szempontjából mire számíthatunk a következő nagyjából négy-öt évben? Lesznek ilyen időszak kitárlatok? Igen, ezt, ezt a táratot itt eb ebben, ezen a helyen szeretnénk jövőre is egy más tartalommal megnyitni, ö, és ö, utána pedig abban reménykedünk, hogy ö, tulajdonképpen nem csak ez a, az épület újul meg, mint közlekedési múzeum, amit a, a területen. Van Egyéb kis épületek van egy bunker, egy hidegháborús bunker és még kisebb épületek, amiknek a felújítása hamarabb el fog készülni. És annak, addig, míg ezt a nagy, nagy csarnokot nem tudjuk megnyitni, mint közlekedési múzeumot, akkor ezzel ezekbe a kisebb épületekbe tervezünk kiállításokat, hogy mindenképpen életbe tartsak a közlekedési múzeumnak a szellemét. Zoli, neked melyik a legfontosabb élmény a mostani tárlatból? Nyilvánvaló, hogy én amikor egy 424-es test közelbe kerülök, akkor azt semmilyen élmény nem tudja felülírni, mert ez egy egyszerűen rajongója vagyok annak a gépnek, de hozzá kell tennem, hogy az árpát Sín autóbusz belülről eh, csodálatos, csodálatos élmény. Látogatók is hasonló élményekről szemben? Igen, igen, igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon ö, szeretik a kiállizást és még, még sokkal több járművel szeretnének, de hát ö, majd a következőkben. Majd és egyébként ilyen. még valami nagyon érdekes, ezt a nézőink nem fogják érzékelni, de jöjjenek majd el a szag igen. Tehát lehet érezni az igazi mozdony szagot, tehát a, a gépzsír, az olaj és a festéknek a szaga keveredik, varázslatos komolyan. Aki kicsit a gépek meg a technika iránt érdeklődik, az biztos, hogy rabul ejti ez a hely. Volt egyszer egy északi ez az időszaki kiállításnak a címe, és Budapesten a Kőbányai úton lehet megtalálni, tehát az egykori éjszaki járműjavító csarnokban, dízelcsarnokban így is nevezték, a MÁVEST már nem használja, és átadták a közlekedési múzeum számára. Ott jártunk tehát Bódi Zoltánnal, mozdonyrajongó barátommal, és megnéztük, hogy már mi látható ebből a tárlatból, ami nyilván fog bővülni. Én fölírtam magamnak néhány kultsót, cool néhány nevet, hogy most ne és nagyon merüljünk bele a részletekbe, Ikarus, Csepel, Pannónia, vagy éppen Lánchíd, a régi Erzsébet híd, de Farkas Bertalan űrhajója is a régi közlekedési múzeumban látható volt, úgyhogy szerintem ezek mind-mind oda fognak majd kerülni, és látogatható lesz majd néhány év múlva, illetve addig is majd építkeznek. Itt van velem továbbra is a Skype fonalban te van Imre, illetve Bódi Zoltán, ugye itt vagytok ti is? Bizony. Igen. Most nem menjenek oda megnézni ezt a kiállítást, mert bezárt, október végén. Tehát ugye ezt uh, tudni kell, hogy, uh, hogy ez egy, hogy, hogy mondják a múzeumi szaknyelv, mert időszaki kiállítás volt. Azért, mert ez egy, uh, hát olyan szépen mondtad, hogy a MÁV már nem használja, és átadták a közlekedési múzeumnak, csak közben eltelt egy, gyakorlatilag egy évtized. Tehát ez egy rossz álpotban lévő épület, amit télen nem is tudnának uh, megfelelően üzemeltetni. Úgyhogy az ígéret az, hogy jövő tavasszal-nyáron újra lesz egy valamilyen időszaki kiállítás itt, de ahhoz, hogy végleges múzeum legyen, ahhoz, ahhoz fog el hát egy, nem tudom, jó pár év. De hogy valami pozitívum, pozitívumot is mondjak, hogy hát talán a nézők is érzékelték, hogy mekkora terület van itt, de ti biztosan, hogy ott jártatok. Ugye ez egy ilyen téglalap alakú terület. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez a a Majdani Múzeumnak, tehát az a, az a téglalap, ami itt most, a, ami, ne, ami a téglalapnak a hosszabb oldala volt, uh -huh. az a Majdani Múzeumnak a rövidebb boldala. Tehát ez egy hatalmas terület lesz, úgyhogy ez egy, ez egy hogy mondjam, nagyon alkalmas múzeumnak ez a terület, tehát ez egy óriási terület lesz, tehát olyan, amit most láttatok, abból még nem tudom, hatot-hetet egymás mellékel képzeli képzelni területből, és akkora lesz majd ez a múzeum. Tehát ez, ez egy ö, óriási lehetőség arra, hogy, hogy ilyen nagy járműveket bemutassak. Jó, de tegyük hozzá, hozzá, tegyük hozzá, Imre, hogy a gyűjtemény maga is óriási. Tehát ugye a régi város városligeti helyszínnel pont az volt a probléma, hogy vagy fölfel vagy lefele bővíteni kellett volna, mert igen, igen. olyan sok repülőgép, meg nem tudom én mi minden volt, amit be se tudtak már mutatni a látogatóknak, hiszen raktárokban porosodtak lényegében. Ez egy ideális helyszín lesz majd a, a, a múzeumnak, csak hát ki kell várni, Ez meg a szügyöző ki várni. Na, menjünk is viszont tovább, mert az idei évben az évfordulóhoz kapcsolódóan nem csak kiállítás nyílt meg, hanem még pár dolog. Például az egyik ikonikus helyszín a nyugati pályaudvar az, amit felújítottak, annak is a csarnokát, és mi nagyon vártuk Zolival, el, el kell, hogy áruljam a közönségünknek, hogy megnyíljon ez a, ez a csarnok. Hát ugye az ígéret az sőt, volt, sőt, hogy... Sőt. Igen? Bocsáss meg, Mondja. hogy beleszólok, annyira vártuk, hogy amikor a felújítás tartott, akkor bekukucskáltunk az épületbe, amikor belülről föl volt állványozva, mert már az maga egy csoda volt, ahogy ezt a hatalmas nagy csarnoképületet aprólékos munkával fölállványozták belülről, az is egy nagyon szép látvány volt. Jól nézze Láttam fotókat belülről-elől az álványerdőről, az is jól nézett is. ki. Szerintem milyen művészeti alkotásokat is lehetett volna, hogy csupán az álványokból létrehozni. Hát ezt azóta már lebontották, mert elkészült a csarnok belseje, és majd ahogy mindjárt láthatjuk a kis helyszíni beszámolónkból. A csarnok megnyílt, egy-két részén azért még mindig dolgoznak természetesen. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem most pont egy olyan időszakban vagyunk itt, amikor még ilyen majdnem nyári fények vannak itt a igen, igen, most elég szép csarnok a előtt. És tudod, hogy hol állunk most, Zori? Azon a részen, ahol annak idején az elsőpesti indóház. Az, az indóház. Igen, igen. Ha tudja még valaki, hogy mi az az indóház. Pedig úgy tűnik, mintha mi a csarnokon kívül állnak, és ez így is van. Igen. Sőt, sőt, ha megfordulunk a nyugati téren, ez a bizonyos indóház az épület egészen addig a sarokig tartott, ugye? Ahol a sárga épület. A sárga épület. Egy igen. majdnem pont ilyen ház volt még itt, Méget, a metro előtt. Igen. Nagyon megváltozott ám az időt az elmúlt 150-200 évben a környezet. Így van. Nagyon megváltozott. Szóval 150 évvel ezelőtti múltal indulunk, de 144 évvel ezelőtt már átadták a mai nyugati pályaudat. Akkor még, nem tudom, hogy nyelvésztéted, de tudod de úgy hívták, hogy nyugati óval, nyugati Pájaudvar. nem tudtam. Na, és most... És e... Egyébként meg nem azért nyugati, mert hogy ez nyugaton van, vagy nyugatra mennek a vonatok. És a déli meg nem azért, mert a délre mennek a vonatok, meg a keleti meg keletre, hol van az északi pályóban. Nem, egyszerűen ez volt a vasútársaságoknak a neve. Itt. Nyugati vasútársaság, meg keleti vasúltársaság. Na, hát átadták a csarnokot, azért megállapítottuk az előbb, hogy felújították, de azért még itt vannak részek, amik még felújítás alatt állnak, jobbról és balról, és meg így felül is látszik, hogy... Mindenféle neillónak, tehát nem tudtunk nagyon későn Zoli. De én javaslom, mindezek ellenére lépjünk be a csarnokba menjünk be fékvél belépünk, tehát ez az első üvegportál ezekkel a, a fém kovácsoltas pillanatokra egyszerűen lenyűgöző. Igen, nagyon szép. Lenyűgöző. És azt hiszem, hogy itt a baloldalán volt 1962-ben, hogy kinézett a hasóta a nagy körútra. Igen, igen. Amikor egy fékhiba miatt, tolatási eh, hiba miatt valaki komoly hibát költött, és pont itt jött ki a körútra. Hát ennek a, már semmi nyoma nincsen honlat. ma már természetesen. Hát, hát, De nézze, hát, milyen szépen felújították hát ezeket a gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Egész jó minőségű felvételeket lehet készíteni. Na és, és akkor és belépünk. Most itt belépünk. nézzük meg, hogy mi van könt. Ez egy nagyon szép perspektíva. Valami lenyűgöző a és az oldalsó, világos festések, meg a szépen felújított üvegablakok hatalmas fényt adnak a csarnoknak, és valami lenyűgöző látvány egyébként. Légies, könnyed, és szizellált kézimunka élménye adódik. És ha nézzétek meg ezt a csodálatos vörös fegyű maborítást, Egyszerűen lenyűgöző az egész épület, csodálatos. Nagyon szép. Én ezt nagyon régóta figyelem, hogy a, a csarnok tetején kialakítottak egy áttetsző részt Igen, a gyülek, eh, napfénybe tud jönni. Ez nem Igen. tudom, hogy annak idején is így lehetett-e már a csarnokban, de minden esetre ez egy jó megoldás, hiszen nincsen majdnem fél homály vagy sötét a csarnokban. És szerintem nagyon öröm, hogy egyenlőre ezen a részen nincsenek itt a nagy újságos módék, a nincsenek büfék. itt. Sokkal könnyedebb, légiesebb. Meg időtippelzol, hogy tippel. mikor jelennek meg majd a celluxos feliratok, meg a különböző Ez Már egy-kettő egy van, ugye itt lennél a fertőtlenítő állomásnál Azért van néhány igényes Cellux-al azért. <laughs> szóval látható, hogy a, a múlt és a jelen találkozik, mert okay. itt bennál a csarnokban van rögtön egy emeletes vonat, sőt kettő is egymás mellett. Még miatt a vonatokat megnéznénk a kijelzők, ugye ezek is egészen jó, mindezség nagyon modern. E amelyek balra állnak a szili. Az mi? Ja, ez a, ez a villanymozdony. Ez a becenem vagy Sili? Sili, igen. Sili. Szili, ez a becene. Ez a, a, a, a régi régen ugye V43-as volt a, a jelzése, V mint ugye villany, mozdony és a 43-as sorozat, és utána a négy száményből álló szám. ez most a, a jó, jó, jó sok évvel ezelőtt megváltozott a 3 as osztása, de, de tudni lehet, hogy a V43-as sorozatnak az ezres sorozata a Szili, a 2000-es sorozata a papagáj, és a 3000-es sorozata pedig a Cirmos. De, de szóval ezek a Civic. Ezeket te nagyon jól ismered. Te a 60-as, 50-es, 60-as években gyártott mozdonyok, elképesztő strapabírású e, szerkezetek. De az Viszont újakat még nem ismered? Itt baloldalon, nem, nem, ugye itt pedig ezek már a vadonatói, vadonatói hipermodell, kétszintes e, kis motorvonat. motorvonatok, kis motorvonatok, így van. Egyébként azt olvastam, hogy amikor most átadták a csarnokot felújítva, akkor az első vonatszerelvény, pont egy ilyen kis motorvonat, kis motorvonat volt, van, ami megérkezett. Szerintem egyébként méretét tekintve is lenyűgöző, bár hogyha megnézzük mellette a Szilit és a általa húzott szerelvény, az se kicsi azért. Nem, szóval ezek... Ez egy IC kocsi, tehát azért ezek nagyobb szerkezetek. De itt most nagyon jól látta. látni kintről a, a, a kisnak a kocsiába. szintre, és ugye van még egy emelet. Jó sok ember elfér rá. Ez már itt a XXI. század, a 19. században. Igen, Ezért. azért ez... <gül> énnek nagyon, nagyon tudok örülni, hogy ezt a gyönyörű épületet e, e, sikerült a régi fényébe. Hozni. Igen, azt ezt hiszem, hogy a... a szörényi testvérek is örülnek ennek, mert szörényi Levente meg Szabolcs nagy a nyugati pályautólnak. Egyszer egy dokumentumfilmbe mesélték el, hogy gyerekkorúban onnan a Ferdinánd hídról Aha. nézték a vonat vonatszerelvényeket, hogy megérkeznek a nyugatiba. Ha egy kicsit több időm lenne, akkor ezt most én is nagyon szívesen nézném. De egyszerűen a vasút az engem lenyűgöz a maga szervezettségével, rendjével. Van itt neked egy meglepőség? Mindenre elérkezünk egy bő tíz méter után, mert szemmel láthatod, hogy szép, tiszta most minden, virág, Igen. ágyás, Igen. meg ugye padok is vannak, amik nagyon jó minőségűek. Igen. A Igen. Igen. És van itt egy kult, Alexandriai Szent Katalin Ez is milyen jól néz ki, ugye? Igen, és működik is. Köszönjük. Igen, köszönjük. a friss A van Alexander és Szent Katalinak. Úgyhogy ez a belső tér ez, ez mindenképpen lenyűgöző. Vannak régi fotók is, ami az építkezést mutatja 1870-es években. És... Ö, ö... Hogy is van ez? Te jobban ismered a történetét. Ez eredetileg, amikor fölépítették ezt a csarnokot, ezen belül még, ha jól, gond, ha jól emlékszem, benne volt a régi indóház. Így tehát a, a, a régi kis állomás épület. Ezen a részen, ahol most ezt a szerelvényt mutatjuk, Igen. itt állt még az épületnek egy maradványa egészen sokáig. Tehát egy ház fölépítettek egy másik házat. Így van, pontosan. Úgyhogy ez végig itt a csarnokban megvolt még a indóház, annyira, hogy egészen kilógott, hogy mondtuk az előbb, kilógott a nagy körútnak a területére, és ott volt még jó sokáig. Aztán, amikor felépült ez a nagy csarnok, akkor szépen elbontották a maradványokat is. A csarnokon belülről, ugye? A csarnokon belülről. Nagyon van. jó. Kicsit ilyen matrióska pályaudvar volt egy darabig. De nagyon praktikus megoldás volt egyébként. De addig, amíg az új nem épül föl, a régi működik. Így van, A a régére nincs szükség, és le lehet bontani. Egyébként én azért egy kicsit szomorú vagyok az elsőpesti indóház miatt, mert azért jó lett volna valamennyit megtartani belőle. De hát a modernitás, ugye, az a 19. század végén is bizonyos épületeket... Hát igen, nem lehet mindent megtartani. Ez nem külség. lehet mindent megtartani. Így van. De hát ennek annyira örülök, hogy ezt megtartottuk. Bizony. Most nézzétek meg ezt a tetőszerkezetet, mint valami szoda. Mi valamikor az ősz közepén jártunk ott a nyugati pályaudvaron Bódi Zoltánnal, és megnéztük a felújított csarnokot, és utána néhány nappal jelentette be a Budapesti Fejlesztési Központ az, hogy elkészült a tervezete, hosszabb távú tervezete annak, hogy miképpen módosul majd a nyugatinak a funkciója. Létesítenek majd például egy földalati alagutat, ami a nyugatit és a kelenföldi pályaudvart köti majd össze, és akkor kicsit módosul ennek a csarnoknak is a funkciója, de Imre nekem segített ebben pár nappal ezelőtt, hogy egy kisebb fajta ködöt eloszlasson a fejemben ezzel kapcsolatban, mert hogy ha jól értettem, azért marad ez a pályaudvari funkció itt, ugye? Igen, igen, tehát egy nagyon kedves tőled, hogy kijelentő módot használsz, azért ez ma még egy, egy távlati terv, mi a Budapest Fejlesztési Központnál persze azon dolgozunk, hogy ebből majd egyszer valóság legyen, de azért, hát erre az még mérget nem lehet venni. A, az viszont nagyon fontos, hogy voltak korábban is átalakítási tervek ezen a területen, de, de mi feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon a mai funkciója, tehát ez pályudvar legyen, Még pedig a csarnok is a közlekedést szolgálja. De a terv az, hogy a csarnokban a, a föld alá kerülnének a vágányok, Egyszerűen azért, mert az egész budapesti, köz, budapesti vasúti közlekedés átalakításának talán a kulcs mozzanata, a, a mi terveink szerint, illetve hát egy, elkészült egy ilyen budapesti agglomerációs vasúti stratégia nevű dokumentum, és az szerint az, hogy ez az alagút, amit említettél, és hát nyilvánvaló, hogyha, hogyha alagúton akarunk a nyugatiból kimenni, akkor már a csarnokban is a föld alatt kell lenni ezeknek a vágányoknak, egyébként maradnának a felszíne is a csarnok mögött vágányok, de, de ezt nem úgy kérek meg, hogy a... ez hasonlatos lesz ahhoz, ahogy New Yorkban Manhattan város részében a Grand Centralt átalakították? Ott is egy 19. század végi ilyen udvar volt, ami a, levitték a föld alá a sineket, és talán a legnagyobb pályaudvar jött így létre? Igen, igen, igen. Tehát valami sok, egyébként rengeteg példát lehet hozni. Tehát, uh -huh. én tudom, én a Berlin-i is olyan, hogy két szinten vannak a vonatok, úgy, úgy tudják egymást keresztezni, és egyébként a, a nyugati is egy, egyfajta főpályaudvarrá válna. Most ez mindegy, hogy, hogy ez majd egyszer úgy is fogjuk-e nevezni, de még jelentős, ugye ma is ez az ország legfontosabb, legnagyobb forgalmú pályaudvara, még növekedne, mert ezzel az alagúttal, ugye nagyon sok helyről, tehát most is nagyon sok helyről jönnek ide vonatok, de még sokkal több helyről tudnának vonatok jönni az alagút által. De a lényeg nem is ez, hanem hogy összesen több vonat ö, tudjon Budapestre bejönni. Elsősorban a, az elővárosi közlekedésben van erre szükség, hiszen, hiszen ma gyakorlatilag telített ö, ez, a, ez a térség. Tehát nem, nem tud több vonat fizikailag bejönni. És azért van szükség, hogy több vonat jöjjön be, mert nagyon sok autó jön be. Tehát a, mondjuk a rendszerváltás óta, persze korábban is voltak ilyen demográfiai folyamatok, nagyon megnőtt a népesség az elővárosokban, az agglomerációban, és ma innen túlnyomó részt autóval jönnek be az emberek, munkában, iskolában mindennapos dolgaikat intézni. Tehát ha azt akarjuk, hogy Budapesten neve legyen folyamatos dugók, és ne legyen borzalmasan rossz minőségű a, a levegő, akkor az egyetlen esélyük erre, hogy, hogy minél több embernek adunk lehetőséget arra, hogy közösségi közlekedéssel járjon nap, mint nap. Erre pedig a gyakor, gyakorlatilag megvalósítható egyetlen mód az, hogy ha a fejpályaudvarokat legalább részben átmenő pályaudvarokká alakítjuk, mert egy átmenő pályaudvaron sokkal több vonat tud átmenni, hiszen bejön az egyik szerelvény, leszállnak az utasok, megy tovább, mondjuk ez két perc, a fejpáudvaron pedig ugye ugyanott kell neki visszamenni, és az a, keresztezi a bejövő másik vonatútját, tehát sokkal kevesebb vonat tud kiszolgálni egy fejpályaudvar. Hát de ezek gyakorlatilag... ide egyet Imre tőled, mert van itt nekem egy Igen. ilyen érzé... számomra érzékeny kérdés, hogy ugye a, nyugat, a terv szerint a nyugat és a kellenföldi pályaudvart kötik majd Igen. össze, a kettő között ott van a déli pályaudvar. Ezzel kapcsolatban sok minden elhangzott az elmúlt években. Én fájlalnám, hogyha azt az épületet lebontanák. Mi a terv most ezzel kapcsolatban? Hát a, az, az épület az egy külön kérdés. Ha az, a, ha az a kérdés, hogy a déli megszűnik-e, akkor arra a taktikus válasz az, hogy nem szűnik meg, hanem a föld alá költözik, de hát akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a pályaudvar az ott megszűnne, hanem helyette lenne a, a Szélkármán téren egy egyébként funkciójában sokkal jobb, hiszen ugye a Szélkármán tér jobb helyen van, mint a déli, és, és mivel hogy az, ez is egy átmenő megálló lenne, tehát két irányba is lehetne onnan utazni, úgyhogy mindenképpen többet adna, mint a mai déli, de az, hogy a mai déli ö, pályaudvar épületét értékesnek tekintjük, azzal speciális személy szerint egyetértek, és sem, semmi nem kötelez minket arra, hogy lebontsuk. Nyilván ezt ö, majd valaki egyszer el fogja dönteni, de ha, ha ö, az a döntés, hogy megmarad, akkor, akkor annak valamilyen új funkciót kell találni. Meglátjuk. És egyébként erre minden... Erre minden esély megvan, hiszen egy baromi jó helyen lesz, mert ugye a, ennek a bizonyos ö, ö, vasúti alagútnak lesz kiárata ebbe az irányba is, plusz ott a kettes metró, tehát egy nagyon jó közlekedési pozíciójú helyen ö, van az épület, úgyhogy, ö, úgyhogy számtalan nagyon ö, hasznos jövőt el lehet képzelni annak az értékes épületnek. Itt egy kicsit hadd bontakozzon ki a net nyelvész is, aki most nem net, csak egyszerűen nyelvész. Elhangzott egy csomó kifejezés, állomás, pályaudvar, fejpályaudvar, átmenő pályaudvar. Ugye a hétköznapi embereknek ez pontosan ugyanaz, ez szinoníma, viszont komoly különbség van a jelentésében. Ugye az állomás megáll rajta a vonat, lehet rajta több sínpár is, de megáll és tovább megy. Semmi más ipari és üzemi funkcióra nem alkalmas. A pályaudvar pedig nagyon-nagyon sok sínpárból áll, és mindenféle üzemi funkciókra alkalmas, tehát át lehet rakodni, át lehet rendezni a vonatokat, ha, ha ha tehát sok minden van benne. Igen, egész ki nyugodtan, mert te vagy a szaki. Nem kiegészíteni szeretnélek sajnos, hanem ellentmondani, tehát általságban is a nyelvészek ezt úgy mondják, már bocsánat, hogy itt téged oktatlak, de hogy ez az eredet csapdája. Tehát attól még, hogy az állomás név kicsit, ered, hogy megáll a vonat, ez egy érdekesség, az etimológia foglalkozzon ezzel, de a szónak a mai jelentését nem feltétlenül kell, hogy befolyásolja az etimológiája. Szerintem például az állomás és a pályaudvar között nincs olyan hatalmas különbség, talán méretbeli van, tehát a nagyobb állomásokat szokás pályaudvarnak hívni, én itt nem látok kéles különbséget. Így van. Uh -huh. Az, hogy át lehet rendezni a vonatot, ez az állomásnak is ismérve. Tehát a, a MÁV hivatalos, persze most nagyon leegyszerűsítő fogom mondani, MÁV hivatalos definíciója, ugye ott az a megállóhely és az állomás között tesz éles különbséget, és az állomás Aha. valóban az, ahol mondjuk úgy, hogy manipulálni lehet a szerelvényt. Tehát akár két, mondjuk egy egyvágányú pályán két, két szerelvény ki ja, tudja ja. kerülni egymást az állomáson, vagy rendezni tudod, leveszel kocsikat, visszafordítod. Tehát ez, ez az állomás definíciója. Az állomás és a pályódvar között szerintem egy, egy ilyen nagyságbélik különbség elég, ha, ha Igen, megképződik bennünk. Erre is akartam kitenni, hiszen uh, amit ami a debreceni nagyállomás, ugye hát az nagyállomásnak nevezik, de hát az gyakorlatilag pályódvari funkciókat az egy, az Tehát nem egy megálló hely, Meg Igen, egyébként az... az összes nagyvárosunkban. Uh, hol pályaudvarnak, hol nagy állomásnak hívják, minden, de uh, ezek jellemzően ilyen nagyobb méretű valami. És Egyébként nyilván, nem, a bahnhof, nem... nyilván a igen. bahnhof a az átvétele a pályaudvar. De mindenképpen szóval van ez egy a... nagyobb... A, a, és a, ugye van a fejpályaudvar, meg az átmenő, a fejpályaudvarnál ugye vége van a pályának. Tehát kész, igen, mint a nyugati az, az a vagy a Tehát az, a fejpályaudvar és az átmenő... Az, az nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, pont ebben a tematikában, amit, amit mondtam. Tehát a fejpályaudvar kevesebb vonatot tud kiszolgálni ugyanakkor a területen. Erre azért már nagyon rég rájöttek. Tehát tulajdonképpen a Lipcsei pályaudvar volt a 20. század legeslegelén az utolsó fej, nagy fejpályaudvar, amit, amit megépítettek. És nagyon érdekes, hogy annak is inkább egy ilyen reprezentatív funkciója volt, a, még nem olyan nagyon idős, egységes német államban kellett reprezentálni azt, hogy a, ott a, a, a porosz és a szász vasutak immár nem külön pályaudvarra futnak be, hanem egy egységes pályaudvarra, és ezért építettek egy hatalmas, azt hiszem, hogy ma is a legnagyobb pályaudvarnak számít, egy hatalmas nagy, Ö, ilyen reprezentatív pályaudvart, ami olyan, mint a három pályaudvar lenne egymás mellé tolva, de igazából a szakma akkor már tudta, hogy ennek, ennek milyen hátrányai vannak, és közlekedési szempontból jobb az átmenő pályaudvar, és számtalan városban, Varsótól Madridig, Párizsig megtörtént, hogy ezeket a, vagy éppen most történik mondjuk Lengyelországban, Wucsban, hogy ezeket, az, ezeket a fejpályaudvarokat megpróbálják többé-kevésbé átmenő pályaudvarra átalakítani. Azt tetszik most nagyon ezért. nekem a ma esti kis beszélgetésünkben, műsorunkban, hogy a múltról, jelenről és a jövőről nem tudunk így elválasztva beszélgetni. Folyamatosan ugrálunk az idősíkok között, hogy mi hol történt, vagy mi hol fog majd történni. Úgyhogy én most javaslom, hogy lépjünk is egyet előre, és foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy még itt a jelenben mi történt, mert a magyar vasúti közlekedésben azért történnek mindenféle előre lépések. Például megjelent a vonatszerelvények között. Az emeletes vonat. Na, mi ezt jól kipróbáltuk Zolival. A digitális világ érdekes. Postmodem! Szóval, 2020 márciusában mutatkoztak be ezek az emeletes vonatok, és aztán augusztustól menetrendszerűen járnak. Azon a vonalon, ami egyébként az első magyarországi vasútvonal volt, Pest és Vác között. Pest és Vác között, igen. Megtaláltam kint a csarnokon túl, ott a... Van egy emléktár. Igen, azt, azt föl is vettem már, elkészítettem. 1846 ah, júniusában indult el az első járat Vácra, még Petőfi Sándor is utazott rajta. 1846-15. Az első hazai gőzüzemű vasút alal megkintáson 150 eddekére, 1926-kal. És, 19 és ilyen egy szép perspektívájú felvételt is készítek a csarnokról. Vége. És egy kis motorvonatról. Na, akkor menjünk oda egy emeletes vonathoz. Azt javaslom. Mert most azt gondoltuk ki, hogy utazunk egy kicsit egy emeletes vonattal. Ha már itt a 21. században vagyunk, próbáljunk ki egy mai vonatot, egy kis motorvonatot. Beszállunk itt! Egyébként a látják már, hogy ott van a lépcső, meg itt is van a lépcső. Jelző, menjünk csak fel! Csákos! Fönt is tágos. És a másik oldalon meg nem, mit szólsz hozzá? a csirainak aktuális Tehát a 2 3 kocsi az még üres, az eleje már tele van, ha jól érkezik. És a van. van. Ezt nem tudom, mit jelent ez a világos... Lehet, tefent. itt vagyunk most. Jó, ja, lehet, igen. Igen, valóban. Most utazunk először emeletes vonaton, és fenn vagyunk az emeleti szinten. Igen. Kinézünk itt az emeleti ablakon akkor. Felülről látunk rá a sinetre. Fantasztikus. Fetetlen. És rövidesen meg is érkezünk Rákos rendezőre, ahol tervünk szerint le is szállunk. Egyébként most hagyjuk el a, az állatkertet. Kezdtünk Rákos rendezőre, az emeletes kis motorvonattal. Szépen Ő megy, tovább, ő megy tovább Vácra, meg itt vagyunk. Igen. És itt maradunk. Itt maradunk a fővárosban, előtte megcsodáljuk a Rákos rendezői vasúti épületeket, amik azért még őrzik a régi állapotukat. Igen, Igen. és igen. nem azt a fajta régi állapotot, mint a felújított nyugati pályaudvar. Igen, ez a... egy sokkal szomorúbb állapot. Hát igen, ez az épület azért megérdemelne némi karbantartást, felújítást. De itt például látható a Vasparipák és Göd című a transzparense. Az első magyar vasútüzem megnyitásának 175. évfordulója alkalmából, Göd vasútállomás váró termében. Mert hogy egyébként ennek, e Alkalmával ültünk fel most a vonatra és filmeztünk a pályaudvaron, így van. Ilyen szépen létezik egymás mellett a múlt és a jövő, meg a jelenünk. Imre, szerinted milyen irányba lehet még fejleszteni ezeket a vasúti kocsikat? Nyilván annak nincsen értelme, hogy három, négy vagy öt emeletes kocsik is legyenek. Meg nem csak Ha nem lehetetlen is lenne, hiszen a, a, egy, egy szép vasúti szó, az űrszelvény, ugye az a keresztmetszet, amiben be kell férni a az adott vasútvonalon, vagy az adott országban a, a járműveknek. Tehát az űrszervény ezt nem engedné. Egyébként már ez, a, ez az emeletesség is egy, tulajdonképpen egy bravúrnak is tekinthető. Ugye itt láttuk a, a műsor elején, meg most is ezt a flörtöt, ami ugye a szép őszi fénybe ment. Hát ez, ez, ez tulajdonképpen ennek a flörtnek a, a nagy testvére a kis, Tehát ennek az emeletes változata, és ha megnézi valaki, mondjuk a nyugatiban, akkor hát nem tudom pontosan, de mondjuk így két arasszal magasabb mindössze a, az emeletes a földszintesnél. Tehát már ez egy bravúr, hogy, hogy ezt bepréselték, és ami még különösen ö, nekem tetszik ebben, és hát dicséria a, nem tudom, svájci mérnökök és a belarusz munkások kezét, hogy a, a korábban azért a hasonló szerkezetű motorvonatok vagy kocsik, úgy volt megoldva, hogy az a szint, ahova beléptél, onnan az alsó szintre lefelé kellett menni lépcsőn, a felső szintre pedig fölfelé lépcsőn. Most ez nyilván nem előnyös a akadálymentesség szempontjából, finoman szólva. Itt a KISZnél, ha megfigyeltétek, úgy van, hogy természetesen a felső szintre lépcső vezet, hiszen nincsenek csodák, de az alsó szintet sikerült megoldani síkban. Tehát ott nem kell lefelé lépcsőn menni, és azért ez is egy, egy nagy előny. Na, a kérdés nem ez volt, hanem hogy hova fejlődik. Csak egyetlen dolog, csak azért, mert ti megmutattátok ott azt a, azt a zsúfoltságot. Jaj, nem szabad így mondani, kikapunk a, a mástartól. Tehát a, az terheltségmérőt, vagy az utas számot mutatók is. Képernyőt. kijelzőt, ugye, uh -huh. azt ott részletesen ez egy, ez például egy olyan fejlesztés, ami egy, egy komoly előrelépés, nem csak azért, mert mit tudom én, informál informális kényelmesebbé teszi az utazást, de ez tulajdonképpen kapacitásnövelő, hiszen segít az utasoknak abban, hogy egyenletesebben oszoljanak el a, a szerelvénybe, ez gyakorlatilag azt jelenti, mint egy picit több utas tudnának elvinni, mert ha... Ezt te ha, tudod, a, mit, hogy töméd, honnan tudja? Elejes... Hogy ez a kijelző honnan tudja? Hogy mennyire van tele a kocsi? Igen, tudom, mert ez egy tudatos fejlesztés volt, és ezt előre bejelentették. Egyébként hát nem is haladnak fel olyan jól, mint szeretnék, kicsit lassabban megy, de mindegy, örüljünk, hogy, hogy haladunk. Ez a, az ajtó számolja, hogy hányan szállnak föl. Van, vannak más megoldások is a közlekedésben, például a, mondjuk a budapesti közlekedésben, a, tehát buszoknál, troliknál azt hiszem villamosnál is a, a súlyt mérik és abból következtetnek, a, hogy hány utas van. De itt, itt ez egy fotocellás számláló, amennyire tudom. És tulajdonképpen a projekt az arról szólna... Bocsáss meg, de akkor az gondolom, első... azt is számolja, hogy hányan szállnak ki? Mert ugye például mi a felvételen is látható Absolut. volt, kimentünk az egyik kocsiból a másikba. Igen. Ha jól működik, akkor, akkor azt is. Sőt, hát azt is számolni kell, hogy hányan mennek át a másik kocsiba. Uh -huh. Igen? Én azt hiszem, hogy ez, hogy ez már most már megbízhatóan működik, ez a fejlesztés első fázisa, hogy a maga a vonat kijelzi, de ami ennél fontosabb lenne, és van egy ilyen céljuk, hogy már az állomáson ki tudják írni a vonatra várakozóknak, hogy ne ide állj, hanem oda, mert ott lesz több hely a, a vonatban. Tehát van egy ilyen cél is. Tehát ez, ez mondjuk akkor mondjuk az, hogy digitalizáció, hogy ilyen, ilyen, tényleg ilyen apró... Ö, Kis komfortosítás. Vagy ugyanez mondjuk, hogy a, a jegyvásárlásnál nagyon finoman tudod mondjuk a kereslet kínálat szerint változtatni az árat. Ez mondjuk azért nem, a, nem az elővárosi inga forgalomba jellemző, de mondjuk egy, egy távolsági intercity forgalomnál már nagyon hasznos lehet, ha ezzel tudod terelni az utast, hogy olyankor menjen, amikor kevesebben vannak, az ugye a vasútársának is jó, mert neki, akkor. Ugye mindig a, a csúcs igényre kell a kapacitást tervezni. Tehát az az nagyon, nagyon sok pénzt lehet megsporolni, ha, ha mit tudom én, szerda délelőtt utazik az, aki tud, és nem péntek este, meg szombat reggel. Hát uraim, nagyon sok érdekes dolgot mondtunk el ebben a mai műsorban. Én rendkívüli módon úgy érzem, hogy tanultam ezekből a kifejezésekből is, amiket tisztáztatok itt a fülünk hallatára, de nagyon jó volt az, hogy kirándulhattunk ezekre az érdekes helyszínekre. Ezt a mi közönségünknek is javaslom, hogy keressék föl ezeket a helyszíneket, amint lehet. Ugye a közlekedési múzeum ezek szerint majd tavasszal, de hát a nyugati azt most is lehet látogatni, és lehet le Motorvonattal közlekedni. Hát örülök neki, hogy összehoztuk ezt a mai műsort. Ugye kérdés volt az, hogy a mi digitális tematikánkban hogyan kapcsolódik be ez a vasúti közlekedés dolog. Imre egyébként nagyon jó segítséget adott ehhez, hogy meg is tudjuk magyarázni, mert a kis motorvonatban lévő, hogy, hogy mondtad ezt, hogy az utas foglaltsági adatot kijező tábla, például egy ilyen eszköz, amihez informatikai háttér kell a vonaton belül, és ez ugye figyeli azt, hogy hányan lépnek be, és ki a motorkocsiba. Ezért is lehet érdekes, de hát ugye mi kicsit tágabban is értelmezzük most már a technikát, a tudományt is, úgyhogy technika történet a vasúti technikatörténettel is foglalkoztunk a mai műsorban, meg a jövővel is természetesen. Úgyhogy köszönöm szépen a részvételt Cevan Imrének, a BFK Stratégiai Projektkommunikációs szakértőjének, újságíró kollégának, köszönjük szépen, illetve Bódi Zoltának, a netnyelvésznek, valamint köszönöm szépen a segítséget részbetjár Gábornak a műsor rendezőjének is, és akkor hadd mondja még, még itt el a műsor végén, hogy a poszmodemnek egy nagyon fontos újdonsága következik, Néhá hány nap, néhány hét múlva, ugyanis a pozsonyi székhelyű Pátria Rádióban ezentúl heti rendszerességgel rádióműsort fogunk készíteni, ugyanígy postmodem címmel. Úgyhogy több csatornássá válik a produkciónk innentől kezdve, folytatjuk a látható rádiós műsorainkat a YouTube-on, illetve az interneten, és ezentúl a Pátriarádióban Rádióban is hallhatóak leszünk. A magyarországi közönségünknek mondom, hogy a Pátia Rádiót ugyan felvidéken lehet fogni javarészt, de a a rádiónak a podcast csatornáján elérhetővé teszik majd a mi műsorainkat is, illetve engedélyt kaptunk arra, hogy a mi saját podcastunkon is ö, elérhetővé tegyük a, az ott készülő műsorainkat. Úgyhogy nem csupán felvidéken, hanem Magyarországon is meghallgatható lesz a Postmodern Rádió műsor. Köszönöm szépen tehát a figyelmet! Jelentkezünk itt a neten néhány hét múlva, illetve december 3-ától a Pátia Rádióban rádió Szilágyi hallották és Szilágyjárp Viszont hallása, viszont látása.